Viflaime, viflaime, unde n-ai primit în tine pe făcioara Maria, să nască pe mesia. Casian Maria Spiridon. Betleem La cine-i stau acălăuză și maicii, Cine pruncul învelește, Sunt magii rupți de drumuri Și clipocitul lacrimilor noastre. Din țara pâinii, spre neamuri a plecat, cel singur, hărăzit cuielor, Să bucure atâtea inimi. Să aude clopoțelul porții, Milenii și veacuri se termină. Doar cuvântul, Cel plin de gând și de iubire, Nu are N-ai primit tu biflaime în casele tale bune Să-i dai un pic de sălași celui mai sunt copilași George Gregorian, povestea Crăciunului Ce grea, ce tristă iarna în dui popas Și când stăpânul lumii din toana unei grații O lua cu mâna albă soflutură pe spații Un înger slab și palit, vorbi din raiul gras Suav e coșul acesta cu flori cel risipești pe lumea ta, părinte, Când zarea se va stinge, vorbate mulți din palme cu același strigăt, ninge. O ce beție dulce va fi pentru acești, dar cei mai mulți în iarnă văd iarna și nu flori. N-au nici pe trup ce pune, nici lemne s-o topească, N-au cupele aceste cu care să ciocnească, În slava ta, licoarea ce întrânsa o strecori. O, iartă-mă, nu mine găsivei tu poveți, Dar picur ntrânsa și-un strop de bucurie, din gândurile sale, din funduri de vecie, trezindu-se, stăpânul privi pe îndrăsneț. și în barba lui imensă și grea de o mână strecurându-și, recugetă o clipă. Și-apoi, ducându-și mâna spre înger, pe o aripă. Îl mângâie în timpul supremelor gândiri. O, cum și închise ploapa, pierzându-se în ia iar când ochii albaștri și deschise, și îngerii, și domnul, și cerul întreg pierise. Iar el, sub fulgi. Pe valea pământului pășa. Simțindu-se un altul în haină grea de mag, Mărunt și moș cu barbă, cum soarta-i se Chemat de pretutindeni de glasuri dureroase, Prin razele zăpezii mergea pe un toiag. Mai viu chemat, într-una de gemete mai vii, privi pământul până în marginile dure. Și ridicând oiagul, în noaptea ce căzuse, deschise zor de aur pe câmpii plumburii și patru părți de lume. Umplându-se de gând, Berșugul și nădejdea cu mână aurie bătură Și în ușa măruntă și pustie. Și o dulce alinare se pe pământ. Și cum mergea mai gârbov pe lemnul luminos? Pe sub zăpada care cădea tot mai ușure, Pătruns de cer și vânt, În ieslea unei șure, Se duse să se colce și înveci veci rămase jos. Noi ai tu, vii, cu câtă dragoste vine, Cea mai sfântă fecioare, A Domnului nascătoare. George Coșbuc, Colindătorii. ntrefecioare A Domnului născătoare mari, încet zburând, și în casă arde focul. Iar noi, pe lângă mama stând, De mult în jocul. De mult și patul n-aștepta, Dar cine să se culce? Rugată, mama repeta Cu glasul rar și dulce, Cum sta pe paie în frig Hristos, În ies la cea săracă, Și boul cum sufla Milos, căldură, ca să-i facă. Drăguți un miel, cum i-au adus păstorii de la stână, Și îngeri albi cântau pe sus, cu flor de măr în mână. Și-auzi, răsar cântări acum, frânturi dintr-o colindă, Și vin mereu, se opresc în drum, să aude cum întindă. Noi stăm cu ochii pironiți Și fără de suflare. Sunt îngerii din cer veniți Cu lerui Domnul mare. Ei cântă înălțător și rar Cântări de biruință Apoi se întorc și plângă mar de iudei necredință, destin, de ostași și- a murit. Dar s-a deschis mormântul și el acum e încersuit și judecă pământul, și până nu tăceau la prag, Noi nu vorbeam niciunul. Sărac ne-a fost, Dar cald și drag în casă ne Crăciunul. Și când târziu nebiruia Pe vatra caldă somnul, Prin vis vedeam tot flor de măr. Și îl fașă, mic, pe domnul. Pe șleerat în tu a fost a domnului casă. Lectura Lidia Popița Stoicescu. În lume, din vinata divlaimei, la venirea sărănului. Din vinna ta vi fly.